Тодішній сільський голова одноосібно виконував у селі функції судді, прокурора та адвоката. Наведу лише кілька прикладів природної прадідової мудрості. Жила в Ростоках одна родина: чоловік з дружиною, їхня малолітня дитина і теща. І ось одного разу зять прийшов до сільського голови, з несміливою скаргою, що теща не дозволяє і більше того суворо контролює, щоб він, зять, спав із своєю жінкою. Зятя кладе на печі, сама бере собі під бік доньку. І так минають місяці, уже скоро рік, як чоловік не близився до жінки. Вислухав прадід чоловіка і відіслав додому, наказавши слухати тещу і чекати доброї години. І ось десь через тиждень надвечір навідався сумний присумний Ілля Джуряк до Василини, так звали Сувору Газдиню. Кинулась до нього жінка, швидше, ніж Примару стих привітатися. — Що сте такі зажурені? — Домнули, пример якби цвяха з'їли. Певно, що і ви зараз зажуритеся, Любко Васютко. До жандармерії вас у вижницю викликають, а я, двірник, не знаю, чого. Знаю лише, що тяжко вам лишати господарку, але мусите, бо як непослухенство зробите і не підете до вижниці, «То будете сидіти в криміналі?» «Дав би вам коні для полегкості, але тепер не маю. Так що будете йти пішки, Любко-Васютко. Але не відкладайте на завтра, ідіть уже!» Жінка не мала наміру сидіти в криміналі по теперішньому у СІЗО. Той пошньопала 15 кілометрів до вижниці, не гаючись». А як вернулася через два дні, найперше кинулася у хату. І через поріг до внучки. Парасенко солодка, а де тато спав дві ночі? З мамою, бабко, на дворі, в оборозі в сіні. А його шлях трафить, кров би його нагло залила». «Легше було б у криміналі відсидіти, як таке чути!» – тільки й сказала Василина. «Жінко ж моя солоденька, медова-медова, коли тебе день не вижу, болить меголова. голова!» Але відтоді жінка з чоловіком спали разом, аж поки не розумерлися. «А де то та флоярочка?» Щося поколола, вона грала-вигравала Коло оборога. Може, ця співанка народилася саме тоді І в Ростоках? А бабця Історія і моя бабця Гафія Замовчали. Яку причину виклику до вижниці У жандармерію деспотичної тещі Придумав мій прадід Ілля? Джуряк. Історія третя. Сіда ріда, сіда ріда, та надана дана, така любка дуже файна, як намальована, така любка і дуже файна, такі улюбки очі, як залюбку нагадаю, співатися хоче. Я недугу перебуду, та й перехорую, як залюбку нагадаю. Не перебаную. Переклад банувати, жаліти, шкодувати. Як за Любку нагадаю, а Любка за мене, Ок гляне серце в'яне і у Любки, і в мене. Чи в одного з'яв'яло серце, як літня Отава, Від іншого серця, що билося в унісон. Історія четверта Мала собі одна аростіцька жінка довголітнього Любаса.